نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا خول بل منله به محني وباسان من مشر کې پهدي اییاې مبارهەکە کېله جي اهلی کتاب وله یودو او نصاره وله بل زجر او زورونه ورکي د وګړه دې د خپل دین نه او د خپل باطل مذهب نه څوره مباتي بلکې يهودیت او نصرايانه د دعوت ورته او دا یې پرچارته وي وقالو اواي بي كونو او او لصارا شي یا ایتان امام آلوسی ذکر کنی خدا او فضیلت دې کې د تنویع المقال ضرره ده دا اود تخیر د فارنه نه ده کله ني او نصارا او بدات ني يا يهوديان شيعه د فارا شي بلک دې يهودو نصارا او بيوبل له کفر نسبت کوجو اخې ذکر کله ني دې په حالتي يهودو له ستن نصارا علا شيئن وقاله س نهخوااره الْيَهُودُ ودو شيء ودیانو مه ایتایان په سینبانوي او ایطانو م دا یخودیان په سینبان نهې د دا معنا لجیدي ویل چې یا یودیان شي یا نپاره د چم مقال دپاره دی او نصر او باور لوي او نو نصراته تهتم تاسو نصراني د دین اختيار کوي نه لار به ممه په هدایت به شي قول ورته فرمایه اے نبي صلی الله علیه وسلم سلم بل ملته ابراهیم حلیفا بل کی موتابیکو روانی بود دین لِبراہیم علیہ السلام و السلام پتے حنیقا یا غمیلان کونکہ و دباتل نہ حق لا حنیقو لکی ریفی المائل و عن کل دین باطن ان کلا دین الحق دکولو باطلو دین انو نمیلان کونکہ و دین حق تا جدین اسلام لے نور لوای هی مون تعبیرو رواجو د دین د ابراهیم علیه السلام ته حنیفه چملان چون چود باثین حقلا او اغب موحد و ما کان من المشرکین او نو ابراهیم علیه الصلاه والسلام د مشرکانو نا دغه تقریر د اشاره د اتاسو خو مشرکانی او ابراہیم علیہ السلام خو موہدو کولو آمنا باللہ فدی ایات مبارک کی او دیل بل زجر دے بل زورننا اصل کی رئی اعتراض کڑیوں و مسلمانان و نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے اتاسو پیغمبران نمنئی دې ایات کې جواب دی شمو منانو تا سخفل قییدې د سررد د کوي چېمونږ په غممران منو پهغ مو ایمان راړې پایبانې چرله تم کتابونه را ناجل کړي وو کهمهی ورله شووا اجمالان زمون فغبان د ایمان دی او څومه پ غمبغان داندشيي لا نفرق هر د خو بين نه حزم بالتون نه کو جو نه کومونږ په مخ داغوي کې په ټولو باندې یو شانې ایمان د ایمان مطلب دا نه ده چې بلون د هغوی بندې او واادت کو د کهڅګه چې تاسو نپاره وديثالې سراتسلام بندې کوئ پو آمننابلله وای چې ایمان روړه د موپالله بی اهل کتاب ولا خلق قد سرกัน ذکری انبیاء ومتعلق وما انزل الينا او فارس شنازل ریشوی دی مونتا تم کتاب دی قوم نازل شوی ایمان وروړ او ما انزل الى ابراهيم او فارس شنازل ریشوی دی پې ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام لچ نازل هي و إسماعيل و إسحاق و يعقوب إسماعيل و إسحاق و يعقوب عليهم الصلاة والسلام دائلتك موحي شعواهكم كتابون وغل نازلو فاغيب عندهم ايمان روره والأثباط او اولاد دميتا الاخلام عوض در مذاقن او اولاد د دې ته چې کومه و هي شروه او پاغې کې الله تم پیران بران را دي دیو دو پاغې باندې زمو ایمان ده راي کتابهمو ایمان ده اسواد جم در سفتن او سبت په اړه ویلې شي اولاد الاولاد تکد نامو اولاد یو او د دې لپاره څه ویلې شي مراتې نه پهېځ کې مفریلو لکر کړي چې او لا د یا قووب اړی حصلات سلام دی چې دغوی نه جوړ شوی او پاغې چې بیا الله ربله لمې ډیر ک غمبراند رالیګنی ووول صباتې او په اولا بیا یا قووبلیسلام پهغی بانې چې کممهوهغي شوي وه او کمپې غمبراند راغنی وو د باغی بانې زمونږ ایمان دی وما اتى موسى وعيسى او فاقتس چې ورخنی شو موسا و عیسی عليهم الصلاة والسلام تا دیل چې الله د ظرفنا کما و هی شووا او انجیل پنازلو زو فاقي دا ایمان د شیدا حق کتابونو او قران چراغ لدا منڅوک شوی دی قابل عمل دی پاتي وَمَا اوتیین نه بي اوله برربهم او اغا چې ورکی شوي دي نرو په غندانو ته د طرخه د رد دو نه نور دد نه الاو چې کم ان بیااددي په غ ایمان دی لا نوخرې خوړ نه أحد من هم جدا نه کومون تُمرا انبیات دی مدہ ہچا پمنکم بالتو وجود اول نرعون اطول باندی او شانتی ایمان راو ورو ورחנו له مسلمون او مو یحاس دی اللہ لرا فاجدارکون کی دا آیات مبارکہ وا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دثار سنتو کې پرمخکې رکات کې د سوره فاتحه نورثل کوو عبد الله ابن عباس رضی الله انهما وي رسول الله صلی الله علیه وسلم دثار سنت کول نو په اول رکات کې د سوره بقره دا آیات د پछि کوو آمنا بالله و ما انزل الینا القديم رکات کی ود سورہ ال عمران 255 ایت دوستا فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصار الى الله قال الحواریون نحن انصار الله امننا بالله وشهد باننا مسلمون روایت دے صحیح مسلم اوغل روایت د صحیح محسن فراخ راغلی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام به سنت په اول رکعات ادا آیات لوڅ او په دومره رکعات کې به د سورې ال عمران د چې قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمۃ سوای بیننا و بینهم الا نعبد الا الله اگر د بعض اهل علم محققین فلغه روایت کې كلام کوي کم کی فضائل ذکر راغلے چې په دوه برکات کې به قلیه اهل الكتاب تعالوا او بل روایت ده صحیح مسلم کې راغنی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سار په سنتو کې په اول غقات کې سوره کاف هون او په دوه برکات کې سوره اخلاص مکلفه او سنت عمل په کار ده چې خلفل او دا سنت د رسول الله علیه السلام انتهایی مختصر کول تر دې پورې صحابه کرام او ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها هما سره وکلا دا خیال او فکر چې دا الله پیغمبر فريقي خیرت وې کنه نو مختصر باندې کریم صلی الله علیه وسلم سلم داار دا سنت کول وګدول وې نه او حدیث بوخاری کې راغلي دي ابو هريره رضی الله عنه وی ښکار اهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام یهودیان و اهلی اهل کتاب و توراق و اصطوف و عبرانی جبکی نو عرب خودی بانده نکو ادل مسلمانان و نبیدیا ف عربی که دی, دی, دی ترجمانی کولا لعبرانی لفظ بے اولو سو آیات بے اولو سو بے اعرب و لی صحاب اکرام و لا مسلمانان دی, دی آیات مصلب داده نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحاب اکرام و لوی لا تصدقو اهل الكتاب ولا تکذبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل الينا <تصفح> تاسري اهل الكتاب التصديق مكه وي او مور لدروخ جن وای او تاسو داسی وای کی کله د زید خپل کتاب خبره را نقل کئ هم ایمان را ورده پالاو فاقس پا جنا ذلک لشو دی مون لا تر اخر د آیات pore او اهلی علم ذکر کنی اهل کتاب کې د خلکو په خوانو کتابونو چې کم د الله د طرف را لېګېږي شېوی تاریخ خبرونه او مسائل مسلمانانو لپاره بیانې زمون په شریعت کې دری قسمونه ني یو که سمغه ده چې د راغې موافقت زمون د شریعت د قران او سنت تر واغلې نو ذا قابلی عمل دی زمون د فارح حجت اصل حجت زمون د فار قران او سنت دی خدای ګي مور هر موافقت راغلې او د اهل کتاب او هغه خبرې ني قرآن او قرآن کریم او دو سنت دو اح... رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تصادم او تعارض راستی او شریعت یو سوئی و او غیب خبر را نقل حیتی او زمان پتورات که دا دی انجیل که دا دی دو خبر مردود دا او زمان پار حجیت نلید او زمان پار حجیت نلید او زمان پتورات ملکا فی نید او در او زمان داستی خبر را دا او زمان پر شریعت کی دو او غیبارکی تذکر نیران لید نی دد باره حکم د رسول الله عليه طلالات وسلام فرمای حددي تو عن بنی اسرائله وله حرج د اهل کتاب خبرې که تا سره د خل کوي ځ که کويپېې سونه شته او تجری په او تجری ځکهمه کوي تصریب ک ددي ووجهمه کوي چې س هغ د روغ ډور کړي او ته اللهله داغه خبره نثبتو کې چې الله دیوللي او تیې ځکهمه کوي اس دا الله خبره یو تور لغ در روغو نثبت رسول اللهلی خللالات اسلام ویلی چې دا اهلی کتاب کله تاسوه د توات خبرې کوي نو تاسوور ل دا ایيات وایي چېن نه به وما انزل اییل لا نفرق بین احد خوب بين نه أحد من هم جدای نه کووم په من ده چا نو نه باندې یو شان ایمان موږره وړو او په دغه تمام امبیبانندې ایمان دا اجمالن دی او رسول الله علیہ الصلاة والسلام باندھی ایمان تفصیلنے ونحن له مسلمون او مو یخاہ دے اللہ لتا بیدار کون کی وصل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ واصحابہ